Dorința, 1 septembrie 1876. Vinon în codru la izvorul care tremură pe prund, unde prispa cea de braz de crengi, plecate, o ascund și în brațele mintinse, să alergi pe piept să cazi, să cazi, să-ți desprind. Din creștet vălul să ridic de pe obraz, Pe genunchii mei ședeavei vom fi singuri, singurei, Iar în păr înfiorate ori să-ți flori de tei, Fruntea albă în părul galben, Pe al meu braț încet soculci. Lăsând pradă gurii mele ale tale buze dulci, Vom visa un vis ferice, Îngânane vor cu singurate ce izvoare blânda, Batere de vânt adormind de armonia codrului bătut de gânduri, Flori de tei deasupra noastră or să cadă rânduri, rânduri.